Condiția umană Pista 23 Ora 5 Deasupra străfulgerărilor gălbui ale focurilor de armă, în noaptea care se destrăma, Catov și Hemerlich vedeau de la ferestrele primului etaj, zorii zilei, iscând licurici plumburii pe acoperișurile vecine, în timp ce siluetele caselor începeau să se deslușească limpede. Coporul muia de ploaie, paliți de oboseală, fiecare începea să distingă din nou obrazul celuilalt, dându se ama ce gândea. Ultima zi. Muniții aproape deloc. Nici o mișcare populară nu le venise în ajutor. Salve că trecea pe-i. ca și ei. Catov explicase lui Hemerlich de ce erau sorti spieirii. La un moment dat, oamenii lui ciancași vor aduce tunul de calibru mic de care dispunea garda generalului. Îndată ce unul din tunuri va putea fi introdus în casa din fața permanenței, saltele și ziduri se vor prăbuși ca la bălgi. Mitraliera comuniștilor domina încă ușa acestei case. Când nu vor mai fi gluanțe, nu va mai domina. Ceea ce nu va întârzia să se întâmple. De ore întregi, trăgeau cu furie, împinși parcă de o dorință de răzbunare predestinată. Condamnați, numai ucigând, puteau da un sens ultimelor lor ceasuri. Începeau însă să fie sătui și de asta. Dușmanii Adăpostiți din ce în ce mai bine, n apăreau decât foarte rar. Se părea că lupta slăbise odată cu noaptea și în mod absurd că zorii zilei care nu dezvoluiau nicio umbră de dușman le vor aduce eliberarea. După cum noaptea le în presurare, Lucirea zilei pe acoperișuri căpătau o culoare gri palidă. Deasupra luptei ce se oprise, lumina părea să înghită bucăți mari de noapte, ne lăsând în fața caselor decât dreptunghiuri întunecate. Umbrele se mișorau încetul cu încetul. Privindu-le, te puteai libera de gândul că oamenii de aici vor muri curând. Se contractau ca în fiecare zi un veșnica lor mișcare, astăzi însă cu o maestate sălbatică deoarece oamenii nu le vor mai vedea niciodată. Deodată toate ferestrele din față se luminară și gloanțele izbiră în jurul ușii ca o salvă de pietre. Unul dintre ei lor scoase un veston în vârful unui băț. Dușmanul se mulțumea să stea la pândă. 11, 12 13, 14, spuse Hemerlich. Număra cadavrele, vizibile acum în stradă. Toate astea sunt o simplă glumă, răspunse ca aproape aproape șoptite. Le convine să aștepte. Lumina zilei e aliatul lor. În cameră nu erau decât cinci răniți întinși pe jos. Nu gemeau. Doi fumau privind cum se strecoară ziua între perete și saltele. Mai departe, Suen și un alt combatant păzeau a doua fereastră. Salve aproape deloc. Trupele lui Ciancai și așteptau oare pretutindeni? Învingători, luna trecută, comuniștii erau la curent cu progresele lor din oră în oră. Astăzi nu știau nimic, întocmai ca vin și de atunci. De parcă ar fi confirmat spusele lui Catov, ușa casei inamice se deschise, ambele culoare se aflau față în față. Imediat părâitul unei mitraliere avertiză pe comuniști. Au urcat-o pe acoperiș, se gândi Catov. Pe aici... Îl chemau mitraliorii săi. Ieșia alergând împreună cu Hammerlich și pricepură. Mitraliera inamicului, apărată cu siguranță de un blindaj, trăgea fără oprire. Nu se aflau comuniști în coridorul permanenței pentru că aceasta se afla sub focul propriilor mitraliere, care de pe treptele cele mai de sus ale scării împiedica printr-un tir îndreptat de sus în jos intrarea adversarilor. Acum însă blindajul îi ocrotea pe ei. Oricum, mai presus de orice, trebuia menținut focul. Ochitorul căzuse pe o rână, fără îndoială ucis. Era servantul care strigase. Trăgea glonț după glonț din banda angajată în mitralieră. Gloanțele smulgeau bucăți de lemn de pe trepte. Tencuiala de pe pereți și numai sunete înăbușite, însoțind tăcer fulgerătoare, vădeau că unele străpungeau carnea celui viu sau celui mort. Hammerley și Katov țâșniră. Nu tu, urlă belgianul, Împingându-l cu umerii, îl rostogoli pe Catov în coridor și sări în locul ochitorului. Dușmanul trăgea acum puțin mai jos, nu pentru mult timp. Mai sunt benzi? întrebă Hemerlich. În loc de răspuns, servantul căzu cu capul înainte, prăvălindu-se de-a lungul scării. Iar Hammerly, își dădu seama atunci că nu știa să introducă o bandă de mitralieră. Se ridică dintr-o zvâgnitură, simțit că e ușor lovit la ochi și la pulpă se opri în coridor deasupra unghiului de tirin amic. Ochiul nu fusese atins decât de o bucată de tencuială smulsă de un glonț. Pulpa e sângera, un algon de la suprafață. Se afla de acum în camera unde Catov, încovoindu-se, trăgea spre el o comună, nu pentru a se apăra, ci pentru a se piti. Iar cu celaltă ținea un pachet de grenade, numai grenadele, dacă explodau foarte aproape, ar fi putut sfârma blindajul. Trebuia să le arunce pe fereastră, în coridorul inamicului. Catov pusese al pachet înăuntru lui. Hemerlich îl apucă și îl aruncă odată cu Catov pe deasupra saltelei. Catov se trezi la pământ, se cera de gloanțe, de parcă l-ar fi secera propriile sale grenade. Când dușmanii zăriseră capetele și brațele deasupra saltelei, trăseseră asupra lor de la toate ferestrele. Scăpărarea asta ca de chibrit, atât de apropiată, nu venea oare de la picioarele lui? Se întreba Hemerlich, care se aplica la timp. Gloanțele pătrundeau mereu, însă peretele-i ferea acum, când erau întinși la pământ. Fereastra era deschisă la 60 de centimetri de pardoseală. Cu toate că se auzeau împușcături, Hammerlich avea senzația că domnește liniște, căci două mitralierele amuțiseră. Trându-se pe coaste, înainte spre Catov, care nu se mișca, îl trase de umeri. Scăpând de unghiul de tragere, se privirea în tăcere, fără a mai fi împiedicată de saltea și de apărătoarele care acopereau fereastra, Lumina puternică a zilei năvălea acum în cameră. Pe Catov îl apucase leșinul, iar pata roșie care acoperea coapsa se întindea pe podea în tocmai ca o sugativă. Hemerling îl auzi pe suenți înțipând. Tunul! Apoi urmă o detunătură năprasnică și năbușită și chiar în clipa în care își ridica capul simțe o lovitură la rădăcina nasului. Leșină la rândul său. Hemerling își venea în fire puțin câte puțin urcând înapoi din adâncuri spre suprafața asta de liniște atât de stranii încât i se păru că îl Tunul nu mai trăgea. Peretele fusese dărâmat în diagonală. La pământ, acoperit de molo și de sfârmături, catovi și ceilalți leșinați sau morți. Era tare sete și apoi febra. Rana din pulpă nu era gravă. Târându-se, ajunse la ușă, pe coridor se ridică cu greu sprijinându-se de perete. În afara de cap, unde îl izbise o bucată desprinsă de zid, Durerea era difuză. Agățându-se de balustrada scării, coborâ, nu pe scara dinspre stradă, unde cu siguranță așteptau mereu dușmanii, și pe cea dinspre curte. Nu se mai trăgea. Pereții coridorului de la intrare aveau niște nișe unde înainte se aflau mese, se pitind prima pe care o întâlni în cale și privind curte. La dreapta unei case ce părea părăsită, era însă sigur că ne se afla oameni, un hangar de tablă de fier. În fund, o casă cu cornișe și un șir de stâlpi ce se confundau, devenind din ce în ce mai scunzi în câmpia pe care nu vă mai revedea. Sârma ghimpată, încurcată de a curmezișul ușii, vărga în negru spectacolul fără viață și ziua cenușie ca o scorojită pe o faianță. O umbră apărut din spate, un soi de urs. Un om, văzut din față, cu spatele complet încovoiat, începu să se agațe de sârma ghimpată. Hemerlich nu mai avea gloanțe. Se uita la silueta uriașă care trecea de la un fir la celălalt fără să-i poată prevedea gestul. Firele se vedeau limpede, în lumina zilei însă, fără relief. Se agăța, cădea, se agăța din nou ca o insectă enormă. Hemerlich se apropie de-a lungul zidurilor. Era limpede că omul va izbuti să treacă. Totuși, în clipa aceasta, împiedicat, încerca să se desprindă cu un mării ciudat de sârma care îi se agățase de haine. Și lui Hemerlich I se părea că insecta asta monstruoasă ar putea rămâne acolo veșnic, închircindu-se uriașă, spânzurată deasupra zilei cenușii. Dar mâna se ridică în netedă, neagră, desfăcându-se cu degetele depărtate pentru a apuca un alfir, iar trupul își relua mișcarea. Asta însemna sfârșitul. Îndrădă, strada și mitraliera. Sus, catov, și oamenii se întinși pe jos. Casa din față, ce părea părăsită, era cu siguranță ocupată de mitraliori și mai aveau gloanțe. Dacă ar fi încercat să iasă, dușmanii ar fi tras spre genunchi ca să-l facă prizonier. Simțit dintr-o dată fragilitatea oșcioarilor sale și a rotulelor. Măcar de la rău pe asta. Monstrul, asemănând a urs, a om și a păianjen continua să se desprindă de sârme. Alături de uriașei siluetă neagră, o dungă de lumină scotea în evidență muchea pistolului său. Hammerlich, avea senzația că se află în fundul unei gropi, fascinat nu atât de ființa foarte înceată care se apropia ca însăși moartea, cât de tot ceea ce venea după ea, de tot ceea ce îl va zdrobi încă o dată ca un capac de coșciug închis peste un om încă viu. Parcă tot ce-i sugrumase viața de fiecare zi se reîntorcea aici pentru a-l zdrobi dintr-o lovitură. M-au răstignit timp de 37 de ani, iar acum au să mă ucidă. Se apropia tiptil nu numai propria sa suferință, ci și a femeii sale spintecate a copilașului bolnav asasinat. Totul se amestecă într-o pâclă, setea, febra și ura. Din nou, fără să se uită la ea, simți pata de sânge de la mâna sa stângă. Nu ca o arsură, nici ca ceva chinuitor, o simțea doar că se afla acolo și că omul va izbuti în sfârșit să scape de sârma ghimpată. Omul care trecea primul nu pentru bani venea să-i ucidă pe cei ce se tărau acolo sus, ci în numele unei idei, în numele unui crez. Umbra oprită, acum în fața barajului de sârmă gimpată, Hammerlich o ura până și în gând. Nu era destul că era de de privilegiații asasina. Trebuia să creadă că mai are și dreptate. Silueta, înălțându-se, se întindea nemăsura de mare deasupra curții cenușii, deasupra firelor de telegraf, scufundată în tăcerea nemărginită a unei dimineți de primăvară ploioasă. De la o fereastră se auzi puternic chemarea cuiva, cărea omul i răspunse. Răspunsul lui umplu coridorul, îl învălui pe Hemerlich. Dunga de lumina pistolului dispăru, ascunzându-se în teacă, înlocuită de o linie lată, aproape albă, în întunericimea aceea. Omul își scotea baioneta. Nu era un om, ci într a tot ce-l făcuse pe Hemerlich să sufere până atunci. În coridorul întunecos, cu mitraliorii stând la pândă dincolo de ușă și cu dușmanul care se apropia, Belgianul îl nebunea de ură și îi se părea că sângele femeii și copilului său nu mai era doar o simplă pată uscată pe mână, ci și roiește încă și e cald. Ne-au făcut să crăpăm toată viața, ăsta însă o să o plătească. O să o plătească. Omul se apropia pas cu pas cu baioneta întinsă. Hemerle se răsă pe vine și văzu dată silueta rățindu-se, iar torsul împuținându-i se deasupra picioarelor puternice ca niște stâlbi. Chiar în clipa în care baioneta ajunse deasupra capului său se ridică, se agăță cu mâna stângă de gâtul omului și strânse. Din cauza izbiturii, baioneta căzuse. Gâtul era prea gros pentru o singură mână. Degetul cel mare și vârfurile celorlalte mai mult se înfigeau convulsiv în carne decât opreau respirația, dar cealaltă mână, cuprinsă parcă de nebunie, pălmâia cu furie fața celui care găfuia. Ai să plătești, țipa Hemerlich, ai să plătești." Omul se clătina. Din instinct, se agăță de zid, Hammerlich îl cu capul de zid, cu toată puterea, se aplică o clipă. Chinezul simțit cum pătrunde în el și cum îi intestinele un obiect uriaș, baioneta. Desfăcu amândouă mâinile, le duse la burtă, cu un geamăt ascuțit, căzu cu umerii înainte între picioarele lui Hemmerlich, apoi se destinse dintr-o dată. Pe mâna desfăcută a chinezului, căzu de pe baionet o picătură de sânge, apoi alta. Ca și cum mâna asta pătată de sânge l-ar fi răzbunat, secundă cu secundă, Hemmerlich îndrăzni în sfârșit să o privească pe a sa și dădu seama că pata de sânge se o scase de multe ceasuri. Descoperi că poate nu va muri. Îl dezbrăcă grabă pe ofițer, cuprins în același timp de dragoste pentru omul ăsta care veni să se aducă eliberarea și de furie pentru că îmbrăcămintea nu se desprindea destul de repede de pe trupul care parcă ar fi vrut să o păstreze. Zgâlțea trupul salvator ca în vârtejul unui dans. În sfârșit, îmbrăca cu noul costum, se arătă la fereastră, dinspre stradă, cu fața înclinată, ascunsă de cozorocul chipiului. Dușmanii în față deschiseră ferestrele strigând. Trebuie să o șterg înainte ca ei să ajungă aici. Ieși prin curtea, dinspre stradă, se întoarce la stânga, cum ar fi făcut-o cel pe care îl ucisese pentru ca să-și întâlnească grupa. Prizonieri, strigară oamenii de la ferestre. Făcut la întâmplare un gest către cei la care chipurile trebuia să ajungă. Faptul că nu se trăgea asupra lui era în același timp stupit și firesc. Nu mai era în stare să se mire. Cotila stânga și se îndreptă spre concesiuni. Ele erau păzite, însă cunoștea toate casele cu intrare dublă din bulevardul celor două republici. Unul după altul, soldații Gomindanului începeau să iasă.